الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على صادق الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما ان انس بن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع الى خمسه امداد ويتوضا بموددين حديث ليس من زاو الاسلام inpokewa na Imam bukhari na Muslim Anas bin Malik radiyallahu anhu anasema yakua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioga kwa kutumia maji ambayo kiwango chake ni siwa na alikuwa anaweza kadirisha mpaka ikafika khamsatu amdadin yani muda tano wetawapa lakini alikuwa kitawadha bi na muddi moja sa' so, nini na mudi nini. swa nduku zangu islamu kwa kipimo cha sasa ni lita 3 mlita swa mlita ambapo swa moja ndani yake huingia mud Mudi mudinne kwa hivyo ina maana kuwa mudi moja. itakuwa kiwango chake ni maji amboni lita moja kasorobo lita moja kasorobo ani gram, mia gram hamsini hiyo ndiyo mudi moja sasa inamaana kuwa kuna wakati mtuma alikuwa anaoga na kiwango cha soa moja lita tatu na wakati mwingine anazidisha inafika lita tatu na lita nne kasorobo lita nne kasorobo mboni lita tatu na gram hamsini isilo kiwango cha maji ambapo mtu alikuwa anatumia kuoga. Lakini kutawadha ana sana sema kwa wakaana Bimuddin bi muddin. Alikuwa mtu mkitawadha anatumia kiwango cha mud. Mud manake nikuwa, ni kuwa ni dita moja kasorobu Gram ni 750. Hadithi manake ni. Manake kubwa kabisa ni moja ya kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi kadri ya uwezo wake atumie maji ambayo yanalingana na haja yake na asizidishe zaidi ya kiwango ambacho ni haja yake ndio sababu alimamu ilmarwazi al katika kitabu cha mukhalafatun fi wa as kitabu kinachoeleza kuhusu makosa ambayo hutokea katika tohara na hata katika swala. Kwenye kitabu hicho akasema kuwa kana imamu Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu taala alikuwa imamu Ahmad Allah mrehemu yatawaddhu akitawadha fala yakadu yabillu athara. Alikuwa akitawadha amemaliza kutawadha lakini ukiangalia pale mahala ambapo mtawadhia ule mchanga haujaloweka maji ananahkisha kuwa maji ambayo anayaweka kwenye viganja vyake yatakayodondoka ni machache sana mengi yanaenda kwenye mahala ambapo ameosha kama ni uso kama ni mikono kama ni wapi kiasi cha kuamaliza kutawadha ukiangalia kwenye matawadhia hakuna maji ambayo ameliweka sana ndiyo maana ya kuwa muislami ajitahidi kutumia maji kwa kiwango kidogo hasa hasa wakati wa kushika udhu na wakati wa kuoga kwa sababu imamu nawi alipokuwa anazumzia hadithi hii kwenye sahihi Muslim akasema kuwa ajma al ulama wote wa Kiislamu wameafikiana bila yeyote kupinga ala, ala nahi kuhusu jambo la kuwa limekatazwa kitu gani anifislafu kufanya islafu filma katika maji walau kunta ala shati albahri hata kama uko ufuoni wa bahari ana kuwa hata kama uko mahala ambapo kuna maji mengi kiasi gani lakini haifai mtu kufanya israfu kwa maji SASitakuwaje ikiwa uko msikitini kwa jambo hili tulizunguzia kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu unaweza ukapata kuwa ameenda kutawadha akifungule mfereji anataka kishe kuwa umefika mwisho ile maji ambayo yanatoka lao kama uteeka pondo atawadepaka malize ndio inajana tena tena inabakia na hindi israfu manake Ndiyo sasa unapata kuwa baadhi ya msikiti wanafanya mambo ambayo kwa hakika ilikuwa hawatakii wafanye lakini wanafanya kwa sababu ya kuwa imebidi niwezo ukaenda baada ya msikiti zile mifereji zile zimekatwa kwa hivyo sasa ya kuangalia chini zinaangalia ule mwenye kutawadha hivi ili sasa ukifungua na nguvu yale maji ya kuelekea sasa ya kutoteshe kabisa nje sasa inabidi manake mtu hana budi lakini kuna wengine hivyo hivyo anasimama baba hivi ili ndio ukifungua sasa yakienda yende ya hivi sasa hiyo yote ni kwa nini Mtume sallallahu alaihi kwa hadithi aliyopokea ni mama Ahmad alisema Allah Taala عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما من امتي قوم كتكوepo ketika umahu watu fulani ya ataduna fi ataharati katika kutawadha na hata wanafanya hululu katika dua qala ibnu abizaidin zaid al-qairawani anasema hu mwanachuo anaitwa ibnu abi zaid al-qairawani anasema yakua al-israfu fil-ma'i 'inda al-wudu'i israfu kwa maji wakati kutawadha yakunu huwa inakuwa biziadati ala thalathi ghurafatin kwa kuzidisha zaidi ya kuchota mara tatu yani watakio mfano uoshe uso ukachota mara kwanza ukoosha uso mara pili ukoosha uso mara tatu ukoosha uso ukichota mara nne asa inaanzia ishrafu hapo israfu, israfu inaanzia hapo kwa hivyo tutakio muislamu anapokuwa anatawadha hakikishe kuwa yale maji ambaye anatawadha akitawadha mara moja nimetosha atasheka nayo sababu kuna wakati mtu malikuwa anatawadha mara moja moja kwa ukiosha mfano kiungo chako mara moja ukoona kuwa maji yametosha na kile kiungo kimeoshika vizuri watosheka na hiyo lakini ukiona bado kidogo unaweza kuosha mara pili ukiona imetoshka watosheka hapo mara tatu hasa ila atakio hiyo mwisho kabisa usizidisha zaidi hapo vingine hivyo unaingia kwenye israfu kisha katema wala yakunu, ani haitakiwi kule kutawadha kuwe nini alghulu wala yaqunu alghulu fi ani usipite mpaka katika kule kutawadha hata yakuna qalmu mpaka sa ifike kiwango cha kusa wone kiungo kama wale watu ambao Allah niwapa mtihani wa waswasi Niwezuka pata mtu anaenda kutawadha kila kiosha kiungo ya anakuwa hajaosha anaweza kaosha kimo kimoja karibia mara 10 ama hata zaidi na bado kuwa hajaosha kwa nini kwa sababu ya ule ugonjwa wa siwasi Hata hiyo pia inaingia katika katika israfu Kwa hivyo hili ni jambo ambalo hufanyika lakini saa mtu akapoona kwa simaji hapo la tumeambiwa hata kama uko baharini na maji yameja tele kabisa haufai kusema kuwa eti tawadha na maji mengi eti kwa sababu ya kuwa maji yote haya kwani itakuwa ni, ita kwa ni gani la islam si kwa kuwa yetu mpaka maji yao ni machache ndio soko na maji mengi yoni safi bora tumetawadha na umezidisha kile kiwango ambacho watakio ukitumieni ukafanya zaidi tayari umeingia kwenye israfu na hapa tunazunguzia usafi ya maji wakati wa kutawadha pekee yake ngawa kuna pia israfu katika kuoga hilo hatugusii kwa sababu madeto ni kutawadha. Watu zangu wa Islamu, kwanza ni katika sunna Muislamu atawadhi nyumbani. Kisha akishatawadha nyumbani sasa akitembea kwa nia kwasa anakuja msikitini anapata thawabu. Katika kule kutembea, akiwa na udhu baada kwa sasa atawadha nyumbani. Kinyume na kuwa mtu anatoka nyumbani bila udhu. Sawa anakuja msikitini lakini sasa hauna udhu asa jizili thawabu ambazo ulikunotakiwa upate kwa kuwa ukipiga atua moja unaandikiwa thawabu unapandisha daraja atua nyingine unafutiwa madhambi sasa una sasa hizo fadhila unazikosa kwa sababu ya kutofuata taratibu inayotakiwa ufuate kwa kuwa utawaze nyumbani pia usujie kabisa uniye kwa thamini elekia msikitini na hapo njiani usifanye dhambi Kwa wala usijishirishie na shughuli nyingine yote ambayo itakutoa katika nia yako ambayo umekusudia kuja msikitini sasa lakini kwa mtu ambaye labda hatoki nyumbani Ama ametoka nyumbani lakini uduao kimetokea hapo njiani sasa si makosa kija alafu katawada nje msikitini. Lakini sasa mtu kujizoesha kuwa mimi katawaza kwangu ni msikitini tu. Kisha nafsu ukija ufungue maji mengi ili njama ambalo ni makosa. Sasa je ni makosa tu kutawadha la kufanyia sala kwa maji msikiti? La. Bali hata huko nyumbani kwako unapokuwa unatawadha maji ya kwako nyumbani wewe ndio na tanki imejaa na utakitumiaje hayaishi kwa siku hiyo baada yatakiwa utumie maji machache katika kutawadha na hata katika kuoga hili ndio jambo ambalo nimekusudia Kulizumzia leo huenda Allah Subhanahu taala katijalia tukawa tunalizingatia wakati wa kutawadha Sabu so, unaweza ukapata mi mara nyingine sitawadhi hapa lakini unaweza kuenda baada ya msikiti Ukona jambo kama hili mtu antawaza na huko antia na suri na mwezake na huko maji sasa yale maji na anaongea ni mengi kuliko hata yale ambaye yatumia jambo mbali kwa ni safi ya wazi kabisa hii Nialewa. sasa utapata mingi imekuja na ubunifu wa hali tofauti tofauti ya vile mifredi ya kuangalia utuweke ambao utakuwa mtu anabofia alafu maji mara misho peyewe kwa gani kwa vile mtu anaweza akafungua maji alafu kajisahawu huko anaongea ama hata mwingine amefungua maji mara mpigwa simu anatoa simu anaanza kuongea Na huko haja naenda naelewa sasa jambo kama ama mtu amefungua maji akishafungua sasa ndio sasa anaanza kufunja nguo ndio huji maji naenda sasa anafunja na wuku maja Kasa, napata kuwa vitendo ambavyo vinachangia katika kufanya israfu ya maji wakati wa kutawaba jambo la islahu ni jambo la haramu allah kasema kwenye qur'an katika sura tisla wala tubadhbil tabdira yani ani israfu kabisa israfu ambayo haistahiki kufanyika kwa nini allah akasema wale wenye wa israfu hilo ni hicho ambacho kinawafanya wawe ni ndugu za mashetani ani shetani tabia yake kufanya israfu kwa hivyo kwa fupi nadhani nimeeleka kwa hiyo allah subhanahu wa taala ukimuona anafanya hivyo mweleze njia nzuri ili ajue kuwa ni makosa kufanya hivyo na sisi wenyewe pia tujitahidi kujizoesha kutumia maji machache wakati wa kutawadha na hata wakati wa kuoga na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukijalie niongozi wa wanausikia mema na wanafuata subhanakallahumma rabbana bihamdika shalla illa anta astaghfiruka wa atubu